Urruñan Euskararen egoera soziopolitikoaz larriturik, gazte talde bat Euskaraz bizializateko lanean jarrizenetik urte hontan herriko hamar komertziok, bai Euskarari ziurtagiria onartzea lortu bute. Baina Euskararen egoera kaskarra hobetzeko erriko etxeak izan baitekelakoan odildeko gale eskuindararen iskuntz politikaren gainean eragin nahi dute. Unai bilakorta urruñako Euskal Herrian Euskaraz taldeko bozera maia. Bai, ajida azkenean e, estatuek eta politikak du Euskara egoera ontara eraman, eta ba, politika dute euskara begitz eh, normalkuntzarantz eh, bideratzeko aukera eta azkenan errikoetza iragundiko hulen diren eh, instituzioak eta badituzte Euskaren en aldeko pausuak eriteko eskumenak. Mm -hmm. Euskal Egean Euskala zen planteatu zen ekimen hori edo dinamika hori erikoetxak eta bioko Euskaraz um, eraman gehinduen ere ujunan. Eta azkenean uh, ikusi dugu, uh, adibidez, um, badugu aldizkari bat, uh, ujunan bizi deitzen dena, erikoetxak uh, idazten duena eta igochtzen dena egitajei. Eta azkenan hori da biskatu junan gertatzen dena bakarrik izena Euskaraz eta beste guztia frantxesez. Eta orduan, hori Euskaratzeko sinedura bilketa batekin la najigira. Herrriko etxeak eta biok euskaraz dinamikaren baitan herriko aldizkarian euskanaren presententzia, frantsesarekin berdintzean lehen urrats simbolko bat besterik ez da. Mementuz ehunda berrogeita lortu bituze. eta dato asteetan Germen akala herriko euskara arduragunarekin bilkura eskatuko dute konpromisoen zeka. Erronka alere arata doa. aldizkarian ezezik herriko etxearen inprimakieeta komunikazio guzietan euskara bermatu da bilak galdek baitute, baita kaleko seinale eta fitxa gusietan ere eta are gehiago. Urrunñaarrek herriko etxearekin harreman guztietan eta zerbitzu publikoetan euskara erabilea izatea nahi dute. Horretarako kontratazio berrietan hizkuntza eskakizunak haintza tartu eta euskara lan hizkuntza bilakatzea herriko etxean. Ongi dakitea lere, Euskal Herri osoan, abian jarritako dinamika hau, urruñan nekez bete alitzanen butela. Bai, hori normala da, adibeso iartzun batean, ez dute gubeza inbestelanik, azkenan urruñan ejiko etxeak badu diskurtso faltxuat Euskalen inguruan, Euskalen alde direla diote, baina azkenan ez dute gauza askorik egiten, normalkuntzaren zentzuan. Eta orduan ba gure lana ba, bizkate ez da zerotik hastaen baina oso oso bera oso bera da o euskaren egoera txajadelako